که خدوی دان والا چوت اوه اوه دا خلق مادہ د کسان بروړي د اصل بیبيان مسر کسان نوځوانان زی گئی او وی مجاهد ته سب بالله کړي ملکو ته وی چې تا ان شاء الله وسره نو وی دي داږي نتیجدار وګطا نداشل خو خیر بیا پدې کې موږ علماء خبرې کړې دي چې دا د دې آیات سره ایمان بخاری وروړي دین او دې تفسیر نه دا څنګه دا د خزیت کی پاکي یو مرګري چوي دا دلکه امام بخاری د دې آیات تفسیر په دې حدیثه نه کوي بس نورم په خبرې لالي عمره تله حفصه خبر دا سره چې بس ډېر مزه دار وې آسان خبر ام دوه تقشیل دا موږ دا موایې بس چې امتحان دی به شهل ولکد فتنہ اتاقی سنمنګې امتحان وکړه پس سليمان عليه السلام باندې اول خینا او مونږ را وګرځیدو علا کوسیه یېږي په کورسې د ځبانه جسدن یېږي کنه او یو جسد چروخ پکینو جسد دغه مخکیني شته او ثم انا به حدا ته شو او دا سوال وکړي ها رب یې چړي خدایته او بخیماته خصوصه ما او حب لی ملکن او راکه ماته سلطنت لازم بغیدا څو سلطنت چنی مناسب ته پاره دی اوسه من بادی اپیکې سیوا زماره با په مرده سیوا لري دا وليو کو دغه دي د پورو کو چې دا د ما موجزده شي او چې د نور بچان دانی چې دوی زماته ابي شي په یمان کې په یوه کاندستان د موجزده و لري موجزده پاره دی او انده کبې شکت چې ان تن وحاب دې زیات ورکون کې د نعمتونو او د مرادو نه د بنديګانو یې دې تو وحاب وي چې دې به کې بندګان مرادو نه ورکي او سوالونه ولا قبلای او زیات چې کوم دې نعمتونو ورکي پس خنداله خو دې من تابع کړه د پرباد ته دې دې چې پېیدبا او روان باو بیا ابن په امر د زبان د روحان پیګه نرم او بل ځای کې چې کوم دې سخره أغليو نظر دې نه او او بیتا بیتا بیتا دا دې اراده مطابق وو حيث کم مکان ته چې د به اراده وکړه تهګ حيث کم مکان ته چې د به اراده وکړه د تهګ اوشیا تین او موږ چې کم دې تابع کړی زړه د پان شیطانان خبث جنات کل بنائن رج سمنا یعنی بناه موږ شیطان ته دې کړو چې ټول بنا یعنی بناګان یو له لوی, لوی محل نه او بناغان بیا کوله او او وقواسو ګره منګه تابع کړو شیطانا یعنی س کلبنا دا د angle شیطان شیا تینه بدل دی وړي یعنی سخرنا کلبنا این بی منګه تابع کړو د پاره د جوړولو د ابن يو او وقواسو او د پاره د کو پکې دلو په دریات کې د اخراج د جواهر دا پارا. او د او اخرین او نوچ کوم دی شیطانان وګه او مو څو مقررني او چترلي شيو فل اسفاد پاسکه وی تلي شيو په بيړوکي اسما چاته ويو چخپي ته ورچي چخپي ته ورچي هغه ته بيړوي کنه يو یو بيړا اتکړاي شي کوم دي لاستال او بیا دې ست دی لیکا سپور تا چې اضا د دې کتل شیو یعني سمانه سرکشه چې څومره جناتو هغه ټول فدجرونو تللی اې خدای دې سرکشه نه منیکړو نه یا په دندیر یا په سه یا په بل څه او بس ودن منیکړو اضا وتو ویشه جہادا اطوا دا زمونږه چې کم دې اطوا ده راضا نه فهم نه ته احسان کوا پچ دې خوای دازه پمنن ته احسان کوا چې دی پچا وخې دین ورکول وته کوا او امس او یا بندیس کوا خو به هي حساب پتا باندې احسان نشتا په یی کنا کدا بغیر حساب متعلق کې اطوا پوري پوری دا چبکه چهازه اطوا او نه بغیر حسابن دا زمونږه اطوا د به احسان نه ډیره زیاته چ چاته ورکې ورکا او امشک او ته چانه چې بندې بندې کا او, او بلہ او ها ذا اتوا ونا پم نو ق امشک په جری حساب لا منس یعنی پمن ته احسان کوا او چاته ورکوا چاته مو ورکوا پتا باندې حساب باندې کې نشتا نو خلاص کلامدار وغطلا چ دې صرف باچا دی چې منتظم دی کده مالک ته دي شانو دی څه چواله مالک شو کنه شو ا په چا لور کین ورکه کین تم مالک ته باندې اما نه او ویناله وینډه لا اودد د پرځموږ پنځ باندې لزل په دې نش او حسن ما اوا واشکره امتنا او تیات کې چې کوم دې بند زمونګه نوول نو پټه ورو نو خېر رحيمي جلال فرمایي چې و او تا حضرت مبارک ته تذڪرو کا ابد انا زمونږ د بنده ايوب نو توقف لازم دي شعبواليج ورنه بیا به د اذن د اچ دینو دابا ترکیب بد دي ګوري خراب شي نو یاد کتاب بندز منغا چې ایوب علی سلام د ایوب د عبدنانه بدل دي هغه د چې سو از نادر بہو دا واکایم دوه زلبی د محکم ارکله چې دوه سوال کو د خپل پروردګار نا او سوالی دا چې انی مس سنیه شیفانو چرسیه دلی د ماته شیطان بنسبن په سر شره فرنګ شره رنج او عذاب او په اذار سره د ماته په دې تکلیف رسیدلې د یو قانون ماته او شته ویلو قانون دی چې د نوم په لکه قبیح او د نوم په قبیح نسبت پچاته کې شیطان ته وکي ویل یو د نوم شر چی کردہ دی نسبت په شیطان ته باش را دي بساغه خبره مته است نوره کړی و ارشاد خدا بندي را دي چې اور کو دي الله چې دي کنه ولي بيان بیا خلکو دي کنه بيان تا کړو دي اور کو دي تقوا به رجلي کو خپل هبي و خدا خبي پزم کبالو وها يعني سو غزار ورکا ذسمه کې تطخ په لغ په غزار ورکا غزار په جنې ینه د خپل خپل خداسوه خبره دي ذمکه کې نحاذا پیږي کنه هاذا مختصلون چې د خپل کلوونه ولا ول مولی کړی دي فنا باء ااینو ماءیز رو خدل چینه دوبو چې د خپل ونه د خپل واله کدا کمال دي نا کمال پکې او بده چینو ادته ویږي چې هاذا مختسلن باردن او شرابن باردن دلته باردن پروت کړي خدای دې باې اکتفا مړي هاذا چې دا او مختسلن او بده غسل دي باردن ټنڈه دي پېږي یو بده دي اده غسلو بده پدې غسل وکا مختسل څه معنا یعنی دا بدن غسل دي دا شګه چې کوم دي د صدا د اسمعاليه دا یعنی دا مختصل دی یعنی الله دا غسل دا او باځې وی چې دا یعنی دا او ودی چې په دې غسل کې دي شي دنیا کې دي نه پس پاهي چې دې او په کې غسل وکو نو تمام بدن نه بيماري لار او شرابو او بشنا په او دا د سکا شید شراب امر د مشروب دي ادم يې خوب چو چې ويروس نو د باطن نټو لمداز لاله او بابا حبنا الہی او مونږه ورکره ته اهل کوور ولاده ده هغه کوور ولاته څورلس بچي دي او مثلهم او پشمار دا او پمثل لاوي پشمار کې معهم رحمتا مننا دا رحمت زموږ چاهیدنا او دکران دی الباب او دا نصیحت او د خامندانو د خامن دانو دسو مخاوندانو چې کوم دی د عقلونو زکه چې عقل پکې وي ما غبد خدای پاک پای امتحان باندې صبر کړي صبر می وړي راخوګا دا او منبر ته به وی چې وا خدبيه دګه چې هغه به به کوم دی رغه وکنه هغه یې شار شوی وکنه وا هغه دې را ساتی ساره وا او چراله م بیا راشاره کنا شیطان چې پلارت کړی زانه طبيب جوړ کړیو وې زمو ولډه وکنه د دارو کما خو چې جوړ شونه ما ته وایي چې أنت شپېتني مې راخاصه ما خبره وله نسبتي مجازي হکېږي السلام د شان ننې پېکي کنا أنت شپېتني خصل یعنی نسبتي مجازي صحیح دی تا ماره شپارکله د سبب د شپاو ګرځېدی دقیقاً نور شبی حقیق او خالق تعالی دی او د نشانه پیغمبر سره مناسب نه دی نوی چې زکه کله جوشوم کنه طالب بهګه تاسو سل غزار عوام نه بس دا حکومران چې ردی غریبې سونو نه دکړي راځه وحوزو بیا بیا دک اول چې کم دیو النساء په خپل لاس باندې بین سن یو شولاده سرګړې دغه سوته ویه او شوري شوري ته وي او دا سرغړی چه دندار حدیث نه کوي چې دا سرغړی کنا پکا سرغړی ده دا ته چې پیناستي الکه سرغړی کې ګورینو دا که دا ذاته پیناستي پکا سرغړی دی دا سرغړی زارو میسا او نفذر به امره اتکانو پدی باندې خپلې بیبی وخه او ولا تحنس ازان ما هن په قسم کې خدای پاک رب س دجلال فرمایلی دی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ چې دا قسم ټیک تو و بشي چې دا کله چورې اهالی په کنه چا ځان چې قسم شویل چې هغه کمزوري یا وبال ناراض دي اے چې دي او چې کم دې نو کې 100 وی کې کنه غکلږي چې دا چې کم دې سل دغه دي سرګړې دي ندګي بسل برابرې کڼا اوبلدار چې ار يو ډګي به په بدل لګي اوبلدار چې مشنمونه درد درد وبګي ځکه ضرب د درده پرمنده نه شرطونه پکې نه بیا پکې او چې مان مزوي چې را ګيري شګه چې تاګه څو شلي وي انا وجنه هو بیا او صادران پېګې کنا صابر ی نه مزاج نه ملو عبد له کلي بندو یوب علی السلام انه اواب او دی یوب دی او الله تعواب دی باندې ما سره وکړي اسی ما یوب دین اوابم شو بیا خدای ته دی راجو بل وشکره عبادنا یاد ک بندگان زمان ابراهيم علی السلام اسحاق علی السلام ای یعقوب السلام دا یاد کا چتا د پارت 16 او بي قوة عملي قوة علمي مكمل کرو شتوى بسعيد باغيك كي قدمنا كيري او اسحاك علیه السلام و ياكوب علیه السلام و للأيدي والأبصار و للأيدي بي صاحبان دسو د قوة بالعبادت صاحبان د قوة بالعبادت دا قوة, دا قوة دا عملي شو دا کم قوة عملي اول اقشوار او خاوندان د بنايو په دين کې نو دا قوت علم شه بار شو کنه شه بناو په دين کې د دین مسلې ولا ورتلې او مه په عمل کو او الله پاک کوشش ته وره انا خلصناهم دغه دا ګره ولل اي دي د يوسف په چو دویم سی ديم سي په چو او انا خلصناهم د دې پیغمبرانو دريم سي په څول کدو دریم شپته څنګه ان اخلصناهم بی موږ ممتاز کړو بی ته موږ امتیاز ورکړو د خالصتین په یو خبره اخلصناهم راځو علما په امتیاز سره جملې کوي موږ چې کوم دی امتیاز ورکړي بی ته د خالصتین په یو خبره ورکا ذکردا دا چې اغا فکر د دا آخرت خبر او خبره بل وکوم د قوا ها او دته تفکر کوا چیرور فکر د آخرت د پیغمبرانم تنم سو مستغنی نه دی ها فکر د آخرت نه پیغمبران مستغنی نه دی تاسو څنګه مستغنی کیږي فکر د آخرت څه رلشته دی ولتنظرو نفس ما قدمت قد لغد چ پد کټ کی امامور بهیده چې فکر د آخرت کوا امامور بهیده کڼد پد کټ کی امامور بهیده کڼد د فکر د مس رازه فکر د آخرت یو داسه مساله ده او زمونږ په پیګه د یو باندې فکر د آخرت یو کتاب لیکلي اردو کې قط کتاب چې دوم رږي مس فکر د آخرت دا غینوم دي چې سماشن نوادرات پکې دي او ګورې الما خالج بیاګه پورتو کوم ترزم ترې مروته دا فکر يا خير او تو ويخه نو مثلا د فکر يا خيره ټوليا مسله دا او باسکور اسماعيل او يا کي اسماعيل عليه السلام وليص عليه السلام يرتکا او ځل کې پر خبره متکليو کې فلو یو ځل کې فلو او وكل من الاخيار ادا ټول چې کوم دی د برګوزي دونه اخيار جمع د خير دا د خیر جمع د خيره جمع د خير دا چې ډیر ډیر برجوجي دوه فوقعت علمي او عملی کې او ها دا ذکر په دې کې دا چې دې کنه دا د د د نصيحت واقعاتو نا سمره دا د نصيحت واقعاتو دا ما کې ذکر شو دا ذکر دا معنا دا مشکور ذکر د نصيحت واقعاتو کده چا خو خین نصيحت ته قبل کی اسیته په قبول کوداصې فطونه دې په ځان کې پیدا کیه الی ایوب علیه السلام خبره پزان کې پیدا کا داوود علیه السلام کم کمال له غپزان کې پیدا کا امام اعظم سره ورونه دې سپلب دی مطلب دې کده دې بقد ورنه غنی کده مطلب دې سو نه لې لبیا دې قران دی دې دې کې په نشته سره مونږ ته سپېداو کړو بیا په پیدا تا دا د نسیت خبرې وی دا واقعات نسیت واقعات مشکور چ څوک نصیحت قبل وی نه دا دې قبول کی کمال تبور سی وا ان او یقینا د دفار پرد پرېزګارانو له حسنم اب له هر کل چکم دی زیاده وجودی هغه سری جنات عدن دا داتنا دا او دا اول نعمت را ده جنات عدن هغه و چې ابيگی جنتونه باندې شاو سې دوبۍ مفتحتل لهم پیگی او کله کړي شی بي بي تاړم به د دا داخلي دونه په دروازې د جنتو دروازې د جنت په مخ کې کلووي اې دا خبره به یار درې طالبې چې د جنتيان جنت راځي کانا نو د دې ځنه چې دوی روان نو دروازې په کلووي نو او پکې ارڅو ویني او ته خوشالي کیږي هم فرشته به استقبال کوي ولاري اده بجره تروانی او کاثیر چې کانا ها وردي جهنم ته نو دروازې بلوي کپانو صاد کې بپیرال لری شيږي اقصات کې بقرال لری شيږي تب راضی دیږي او صورت زمر کې براشي سمات زمر کې راضی کاخ دیږي دیږي چې هغه به اقصات کې د قصر درال لشي ولی چې هغه تپی په یو واری وای نو مخوره بول راټک نه معنا علماء د علی کې دروازه بوتمح کې نه کولوبې تل لهم الابواب او کلو وبې بیتو به د داخلي دونه دروازې د جنت او متقین فیها دی په پدې چې کوم دین وسو پدې کې تکيو والی دی کې کار دی فکر یاند اخلي د اهل د جنت ژوندۍ درا حتی که د زحمت درا حتی رحمت نشته زحمت په نه نه پهنا ژوندۍ دی یار متقین فیها تکه دی والی پدې کې دونه فیها دی کې او غالی په یادو او عنادی باورې جنت کې په هغه د جنت کې مفاهاتین کثیره ډېر میوي نو خادمان د جنت ته مغوړي او شراب او د سکاچیزونه په پیګی پی کنه او شود او شات او شراب او این دهم او د بیبانې وقاصرات تو تر په فکر راغورا ما ته دې چستو اے اغه د نورو څخه جنات عدن داول نعمت متقین فی ھا دی نعمت یدعون فی ھا پاکتن کثیرت مشرات در نعمت او ویندہ مقاسرات سلورم نعمت یعنی نعمتون دیگه او پنجه دی باندې مسو بیگی کوتا کون کے كتا د نظرونی خپل خپل خاندان او تراب او حم عاشر بی حم عمر بی حم عمر بیگی حم عمر. عمر دا معنی چشون عمر بی د جنت يعني. دری دیش کالا قذاب الحدیث دری دیش کالا جنتی بم دری دیش کالی او زنانب بم دری دیش کالی او دا عمر چه دی دا دا قوت شباب عمر دی دا قوت شباب فا دید اکتا دا دا وقت که کن دوانا یعنی بدل بداری خز و خاون دو دوانا پا دری دیش تکال عمر دی دا ورکوٹوان امن دی خوادیر مشروال امن دی او حازا ما تو عدون اطراب منامزو دی بای اطراب جمع دو تریب دا فیگه حازا ما تو عدون عداب اویلشی چدا اغده نا اغد جنتی تو عدون چدا صرف یوادک لیشو یوم الحساب لی اجل یوم الحساب او ان حازا دا پین زم نعمت مورجی ان حالا رزقنا <coughs> چدا زمانگا رزق دی ما ختمی گنا منقضی کی گنا او حاذا او خبرم دکد شد او و ان للتوابین او یقینا د سرک شوباره نشر معاب بدترین چکم دی ټیکانه ده او هغه تاسری دا د شرم اعب نه بدل دی جهنم دی یسلو نہ بی ورو ته داخليږي متقی داخله دل کوم نسوجهدو لپاره سوجېدو ته پاره سو پب اسل می حادث ډیر بټ نه پراشته د جهنم ادا مود جہازا دارا روان دیرشوی کرالوان دا غره پنه خو کې دا مثلا نشته دا روان نشان یې به هازا مشرلر روان دې دیرشوی نه دی هازا دا روان چې دی فلی یذوقوه بی دی اوشکی روان څه حمیم و غصاق هو حمیم و غصاق ار چکه ګرمې وبدي او وقت شاکل او ویني زوي د جهنم یاندي درې حدیثونو مبارک کراغ دي کرمزي شریف کراغ دي چې ویني دي غاصه منسه ویني زوي او نوونه د جهنم یاندي چې دا کنه کده دی چې کم دی کنه یو شاس کی یو قطره او یو شاس کی په دامه ختمه کیوال لشي نو ټول خلق به داږي د بدویې د وجنم بشي تو با دا معاملہ دچی هغه شاکد دی او برکو او اخر من شکله من مثله شکل او مثل د درش رشتې او بل قسم بهې په کې کنا په مثل د ازواج فوجلو جوړو ادا بو وی شو سره د خیروم شران نه کاپری دی او یو که شران دی ها دا د چی دی وار که پرسته بوته وي فوجن دایو جماعته مو قطحمون بګي چې پډیر مشققت سره داخلي دن کې دي معاکم تاسو سره اے مشران اے مشران دا وې تاسو سره پډیر مشققت کې مشققت کې داخلی دن کې تاسو سره اے پدیر مشاقت دا دا مشران پډیر مشققت لا نو دا د سوېاله کسبوې دا هغه مشران وې کشران تا لا مرحبا بهم نجي بي أرقلي دوية يعني دي ده پارد زي پراخني بلکه ده ماند زي رازي زياد تنجي اما نارا قبله او انهم فعلوا النار زكت جدي داخلي دونك دي ورطا قالوا عباوي كشران مشران تا بل انتم ملك تاسو لا مرحبا بكم تاسو تي أرقلي ني فراخي دي ني ولئ انتم قدمتموهو تاسو دا اور او دا کفر لان لکلو قدمتموهو دا کفر چ سبب دور چو کنشو پیگه لنا نفع بیسل قرار دید بث قرار گاد لنا و لکم قالو اوبو ایدات با چربنا ای پر وردیم بیار من قدم لنا حازا چاچت چا پیگه او اولو نکلی د دپر دا, دا کفر چه سبب جهنم شو نفع زیدو خو پیگه زیادی کدت عذابا نویفا عذاب دو چند پا ارکی او قالو اوسع اگر چدام <سلام> شران ابو جهر وی چرا عبد الله بن مسعود شفو هغه کنا خباب ابن ارث هغه صحابه غریبان مو کنا فقنا اسو شو نبی په بارک بووی او د قریشو قیامت چې مالنا سری منل را لا نرا رجال چمګه نیو هغه شری چې صحابه سپری او غریبانان صحابه کرام دي کنا نعدهم چې وی به مونږ شمار کوله من الاشرار د بدترین خلکو نا اشرار جمع د شریط هه چې مونږ آپ کله کله سپېږی او اشرار جمع د شریط شری مونږ ان شاپکړې ودا بدترین خلکو نا ام اتخذناهم شخريا دې مونږ نیولیو په دنیا کې په مسخرو پټو او ټقالو اقل مجلس نماز استرو کې تقالې بمطولې دل ۲۰ در ۲۰ کنه به را به وایي متاته نو وی دی رو بهم ارتغامزون مغرب اور کنه ای علي کچ حبيب ته راکاي دل په دي لا بل تستر کې والي به ای بيد د روان دی تاسو بسم داس به ویش د جناټه کې روان دی نڅه به یو بلته وي ام زاغت اتخذناهم بمغني وړو په دنیا کې شخصيان پټو کو سره ام زاغت عنهم الابصار او کمایل شوي دي کږي شوي د وینې نظرونه زمونږه نوزنګ زکه نینو الله په وایو چې ان ذالک د امشکور چې کومه مامالاو شو له حقن لو حق منسو مته خبر د واقع سره واقعی کینن کې کی دی هغه ست دی و یا تخاصم اهل النار هو ته ما سخاصمو النار نه دا تخاصمو مزات اهل مزابل نه مزات اهل نار مزابل نه دا ټول چرایځم کې خبر ده مرتضا موضوع دی دا مذکور امر واقع دی چې ست دی, دی چتست خاصو اهل النار دی چ هغه او تنازع او جګړه د صاحبانو ته جهنم ده پدا جهنم کې د مشرانو ته ده هغه کبل راز عوصر. او شعر او چې شپاتري حالت کیږي تشریح کړوا پल्टा حضرت وایي چې انما انمن جنن یا کیننه یرمون کې کی ما او ما من الہین نشټی معبود بر حق ویګ کنه او شی الا الله الواحد القهار مگر یو الله چې یو دی او اهر دی غالب دی پټول مخلوق مان دی او مخلوق مغلوبه دی نسر اسمان ته وحدانیت شو او رب السماوات مالک ته اسمان رزق کو دی او ما بینهما چی جبیاتی الا عزیز هو چې دی عزیز دی مکافر نه انتقام غشتي شي او غفور دی رحپل دوستانه د پاره او قل اوایا چې هوا دا مساله د توحید او د رسالت اما سره د توحید دا د رسالت یاده قران عظیم نبأ عظیم دا چې کوم یو خبر عظیم دی لوې خبر دی او لوې یو مساله انتم عنهم اورذون تاسو دغه مسالې د توحید او د رسالت او د قران نه سکوي ایراس کوی او ګوره تاسو زماده نبوت نه ملایې ها لګوار کوا تاسو ما د نبوت ای ما تطدي ولګ ورکوغه ما ته چې کوم دی ندي مل د دې عالم بانا څخه بر مخکره رسیدلې وي ها کدا ما در رسالت ورسې دي ها شاتجو الفي هميوب سيدو پی ها ویس په قدما ونحن نصدح بحمدك وبنقدس لك ریس قال ربك للملائکۃین نجاهلن بل رد خلیفہ د ماته صفاته چې دا موې چې دا په عالمي ځل کې دا عالمي اذر کې او د امام علی السلام د پیدائش پټیم کې دا خبري شو دي, دا دا دا خبر شو دي. نو د دې باندې ماته شېلم او د خبر ما درکوه نو چې در مې کوم ځې پیغمبر نه یم ما. ما دا کوم ځای نه باور کوم اخر خودونه خو انځر پخه په او یو بل خبره مشتخ یادې هغه محدث حضرت ماکان علیه نو زماده پار من علم سیلم بالملائ ال اعلاء تیج عالم بالا چې پرشتي از یختشمون فی خلافه ادم علیہ السلام ارکل چی دی ګفتګو دا لا ده خداسره په علیہ السلام کې ګفتګو کو نه دایله ما د باندې زسبیم اور تر چې د دې خبر مادر کوو ملو چې د پیغمبري مکن او یادار چې حادثه کراغلی وی ا رسول الله مبارک تخویط وکوي وی هغه داسا وی د دا عالم بالا دا وی فسکی گفتګو کی بیا د خلا بیا الله بیا سلام وی ولې زما پتاه ده باندې خلا خپل دسته قدرت کې خود کې خود چکه خدوی د دردې چې د دې دسته قدرت زما په شاکې احوال راغې بس, بس دا متشابه دی ګوره خو بس دا متشابه دی یان سمانه خدای پاک رب الجلال ال پیغمبر علیہ السلام باندې نورو کو او دا غ نور قبول ککه قبولینکه قبول ک په ضمانه حدیث مکداله ورته وی پسګو کوته کو کئ وې دا پرسته یې پسې کوم گفتوګور کې ما اړه مې پالا رسول الله تعالی وې وې دا په درجات وه وې دا په وې درجي سره شېری وې چې دا کونه د کور نزیو د مانځل زې او مانځل زې جمعه ته نو په دې هر قدم باندې درجه پورته کیږي کی پورته کیږي کی پورته کیږي کی. وې بیا پاتې خبره کوي وې بیا کوي کفاره ته کې کپارات کفاره ته توي کفاره دادا چې یو او کنه ودا شیو کو په دې ګناوه نه رږي په مانځه باندې عمره باندې رږيږي دا د دغه گفتو ماته سيلم اوس پسې پېفي څوک چې دغه گفتو و نه قران مراده یاد او ځه پېکه کنه ته تنوي باباوی دواواله ځ دواړه چې نو خنه دا ا په حديث کمنه ګره خو دې زما انس په فردي ده دې د امانه دی ما کړه ليا نو زماده علم پویا په مال اعلی په عالمي باندې یې تختسمو په کم مخې چې دی غفتګو کړه په خلاف ادم علی السلام کې نیو ها الیا دې کې اودې زلې دیږي ځکه قال ربو کلمائکا تکوم وخت جواب پرودیکا استا پرشتوتا ان ی خالقوم بشرن چلو پیدا کوم کین ی انسان مین تین د خدنہ پیدا سویتو ارکل چزر د اندامو نه جسمانی برابر کما او بنا پښتو پیه اته پګوم پاری خپل روح یعنی هغه روح چې د خدای مخلوق دی نفقاول کو زایدین وګور دی ګټه تفصیل د کوم کی فسجد الملائکتو سجدو کلم الملائکو کلهم تول اجمعون فیواری <تصفح> اِلبلیس وناکرا استکبره د تکمروک د سې جنا او کان من کافرین په علم الله قال وې الله پاک ایبلیسو ما منعک تسجد منی کلی انت جدا تسجد کوړنا لمه اغه ته خلق ته بيدیو چې ما پیدا کړ پخپل دا تشریح د آدم علی السلام دی ها استاد مرتا ورغه الله پاک وې چې دا حروف تاسو نو ها ورغه اص تکبرتا ام کنت من العالی تا تکبرو کو وکر یعنی غرور دی اوکو خوا اصی دی غرورو کو ام کنت من العالی او کتی یہ چکم دی دا متکبرینو نا پا واقعاتو دا اصی پا خطا دنو غرورو شو تا دا پا خوان ہم دا قسم اگر وینانا پې کې جواب په اعتبار د شخسي ځانې دی أنا خیر من زره ده نه به تر ایم سم نه یعنی كنت من العالي د په خوان د متکبرین نه ولي په پنفي ته ګوره کان هغه درو غرور دې اوسو کو هم كنت من العالين وکته متکبرین نه په وکهګه به جواب په اعتبار د شخسي ځانې دی قال بیا نخرمه به زرد دنه به یعنی جواب ایت یعنی حق شخصي ساني يخه خلق تني تازه پیدا کړې مده اورنا رازه او دي پیدا کړې دسو او پیدا کړم من پېږي کنه د دا داسري نو شتما ته چې سيده و دا دا چې دینو دا, دا, دا. نه عادل ندق قال فخرج منها تعوز لديه د جنتنا د زمرد ملائکنا د خپل مرتبه اړې د خپلې مرتبه وکړه نو څلور څلور خبرې نه تاته په ملحقه کړې وي په انکه دې کې کنه په انکه کې دې بشکته مردو دي په کار سره ته مردو او ان وې نعلېکا او بیا به تا ما نه لامه ځما اله یوم الدین دې کې کنه تر وزیدا جزاء پوري او په کې کې یوم الدین په او د یوم الدین خو روستو بیا چې کوم دین د سر نه نقش کاله ده موري د رحمت کیدی شي نشي قال رب ذو الجلال والإكرام تجكم دي مهلت راکما تا الى يوم تر اور عصفري يوم عشن چې داخله برته رقم نه را فاصله دي قال وبي اننا كمين منذرين تا تم مهلت درکو الى يوم الوقت المعلوم چاولش شپيل را قال رب عزتك ما دشطا ايزت قسمي جل او و ينهم زب دي حكم را کوم مگر بندگان استا من هم چاغه مخلصين برګو جديده ابا رانه بچي کي قال پر حق بي جي الله پاکوي چې پر حق مني دا پر حق مفتضادي او خبري معلوم دي حق زمانه طرف نه دي او ول حق اقول ادا ول حق ول منسوب دي دا اقول مفلووي مقدم دي وا اقول الحق او زه حق ونه معقول حق او زه حق ونه دا دي حتى بان لكن لا جهنم ما جهنم من كانتانا او أغشان بيدي من ادعى ان تابعك استات ابي دي منهم اجمعين فقل ما سالكم عليه زنا وعلنتوا سنسوان لكم بديت بدي والي من اجر ساجر وما انا من المتكلفين او زني ما بيجي دبناوت والاونا زمانه مرخه بناوت والاونا زمانه زنم د متکلفين نه بيږي چې اظهار کوون کې د نبوت او د علم خپلې مپه تکلفو چې اظهار کوون کې د نبوت او د خپل علم مپه تکلف سره بي د الله تعالی نه چې نه الله تعالی غترا کړی کني سپته خدای ته پوه نه علم د نبوت خدای ته چې علم او نبوت مال خدای را کړی دي وما. وما انا من المتكلفين زي منيمه بيجي يتفطكلوا سرا او مشقت سرا اظهار النبوه اظهار كون كدخل النبوه و علم ما عبيد دي كده قدره قدر دي ندان العلم دي زان جو كده ما تقدر قدر ما تقدر قدر دي ده خبر ما تقدر قدر دي لما نادي جي الرسول الله عليه اللي مصون الی رسول الله تعالى ان فیک یوری ما پخپل داود نه پایل مند ذکرید دا بوت من ذکرید تو چره رسول الله دا پر زبان اند ها بلبس د چاده پر زبان چی ان خو یلاده کرون فیک کنا نزله قران یی مگر نسیته یعند العالمین ولو تقول علینا بعض الاقالین لاخذنا منه بالیمین چاته دما باندې تیراو کړا نو په اقصات په د هغه رګ د زلب ول پرې کوم دی به بیا مړي نو ما نه ځکه بل نو ما ان منل متکلمین چې د نبوت ما په تکلف زنه جوړې دي خو درته نه درا کړې او د اما اظهار د علم کړې نو دا ما په خپل تکلف کړې کدا ما ته خدای ویل دي چې خلکو ته دا سو وای ها نه مانار اوس په دې متکلمین په ما دې دا مانار مسرا دې عبد ابن مسعودي او سره راغي ورته ویې علم سته ویې علم دې ته وې چې په کومه مسئله نو هغه جواب ورکړي نه پی پیږي نو ته د پیغمبر لسلام نو وی نه یم او و انا من المتکلفین زه مسئله او علم دا دا ما کنه دا ځان نه جوړوم دا څه دی تلوی توضیح یې دی چې په کومه مسله نه پیږي وایا وایي چې نه پی پیګم د امام مالک نشفق ډیر ځای لا ادري نه قلدي شپق ډیر ځای امام مالک ویلی زپدې مثال نه پې امام مالک چې محدث ته مدینې دی ها ویدا سکه پرې اوزو اوزو خبر ورکړه دا وي من كنت لا تعلم بزاکه مصیبتن و ان كنت تعلم كل مصیبت اعظم کن په کې خدا د یوم مس... نه کنه خبر را ا کته مصیبت پر تجا چوبره بخښه اپد پدې پیښې هغه دغه او یوسف علیه السلام له خدای څخه مرګ شو نو په جیلونو کې و کارته پدې ماه چنده دار هم کته پدې پیښې تګو کېږي یوسف علیه السلام په جیل کې فسو کردې حسنو کردې دغلا دا پیو لګېد هغه کله او تر په وړه خ هغه جلت لاره هغه د زنانه په باندې چې کوم دې زده غسه او یې کنه محمد بهه ملاقات محمد به نه دا ټول د حسن نه خبرې جوړې نه شو یې نن په وخت د قضا یو خبره کنه پیږي خو جوړې راخدا اکه پیږي نو مصبت ته ځاتې کېږي ګور نو بس ردجي ول تعالی منه او تاسو په جنې تان تان له په معنی هغه تارې پهنل دي تاسو په جنې ورکا خبر صدقي تي دا علماء ترجمه لیکل دا نبا هو دا خبر د صدق دده بعد هی بعد الموت بیا وتا ته پته ولګي چې رته د صدق ای دا چددارشتوم کې په واکه کې رشتیا کتاب وکنو چداسې وی دي د ناغه د کان کر کې دي کن دي کوم تکا چې په مسداق کې صحیح ده کن دي باز ول علماء دا ترجمه کړلای شي مبارک الله دې جون ول ورکی استاد دی هغه دا ترجمه کوي والله تعلمون نباهو تاسو په پیشه په مسداق په قرآني دی نباه من اے امزدان خو شی ما یصدقو شی وایې پګی مس دا ستوي مس ما یصدق الشي چې شي تصدیق تر اسي نه دا چې ضد مېстаў شي جوکه سیند نه متاست په دودي بعده ښین پستا بموتہ پستا مرکه الزمر چې دې دا مکی دی او دا وهیا 50 و سبون آیات پنځه او بیا آیاتونه بسم الله الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب پیګ کنه او ایا بحث راځي مونږ ډېر کتابي او راځو چې تنزيل د کتاب یعنی نزول د قران کریم چدي من الله دا د خدای دې طرف نه لا من جانب رسول الله نه جانب د رسول الله نه دی چا قادر دی چې منکر د قران نه انتقام وکړي شکه نه او حکیم دی چدا محلت یہ ور کر دینا پا دے کی حکمت اِن نانزل نئی لے کالکتاب حضرت مبارک مکتا تنازل کر دی قرآن عزیم مبارک بیل حق کی پا حق سره پا حق اینی مانا پریشتیا سرا پسط کے محضت ار نپا عبود اللہ چدا دون الوی نیامت خدا در کر دینا دی شکر ادا کل پکار دی کرنی دی پکار پا عبود اللہ عبادت قوت خدا مخلص لہ الدین پڑا سحال کیه چ خالص کون کی ته دی الله لپاره عبادت او د شرک او دریا او انا پر غور دا مساله ووري بګي پر غور جل الدین الخالص لایق دی بګي او بګي ګن دا الله تعالی لایق دی بل سو مستحق نه دی الله مستحق دی انا لله د الله د پاره دی اغه خالص یې سمانا اے د دین خالص مستحق صرف یو خدای دی بلڅو کې دی او دین عبادت یعنی اللہ اللہ خالص یعنی الله د الله خالص له عبادت لایق دی او چیر یو سمعت پکې ګټ دین د دی, دی خدای لایق د دی, دی عبادت لایق دی که د خالص خالص دا معنا شي څنګه هكله ترجمه تا <coughs> واړی او الله په کوئی چوب الذين اغبي وقفو <laughs> اغبي وقفو اتخذو چې بي تجويز کړيدي او رابینا کړيدي او بيداکري دي مين دوی ني سيما د خداینا اوليا حاجت روا او اوی د حاجت روا وی نو کارونه په وبي باندې سپارلې دي مدا او بیا چې څو ته پښګي ولي یہ ماننے جو ہم منجد دی عبادت نہ کو الا ان يقربونا مگر دردی در قرا چدی منگے الله اللہ تذل پا پنجدے قبول نامہ فل متق میں نہ غیر الا ال پی ال دی کئی کا نزول پا من تقریبا پنجدے قبول سرا او اللہ وہین لا يحکمو اللہ, اللہ پے سلوکی بینہم یعبد تک اور سرقید و بینل مؤمنی مذہبی پما دین او پما دین مسلمانوں کی پی ما پا اغمسلو دے دن کې هم پی اے چلوی پاگئی که اختلی پون پیگی کنا او دا پیس اللہ عملی پیس اللہ با اللہ کی این اللہ حلائی حدی چا اللہ تو پید دے دا اتنور کئی من ہوا کاندے پون اغسو کو چا دروک جن بی دا قول پیتے بار او کفار او پیگی او ناشکر بی دے اعتقاب پیتے بار او غد کافری او لو اراد اللہ نا پرزی مسر دا گورے خاداکی زی پرز نا شرطیا پر زیرا نو اراد الله کښته یې را دو کړه اراد الله کسه اراده کول خدای اي ته تخصو ولدان چې دین شال باد درا کتان بنات الله يا عذر ابن الله لستوا با نلا بمن تخب کړي بي مما يخلوکو د اگې نشال الله پیدا کړي ما يشاء لا ما تشاؤون پپریټی لما تشاؤون پیږي لیکن الله پاک رب جل جلال سره چې کوم دی الواد ولي الواد چې کوم د والد او د انوات په ما بین کې مجانست وی کني دی وی اوولن یو کله هو احد د دو څوک مماثل شته نشته مسرا دی سبحانه پاک دی الله له دایبنا د دا الوادنا پیږي کنه دایبنا دا <تصف> اول وا دایب دی دی او هو الله الاول القهار نه نه پات چې کوم دی پر اعتبار او قهار غالب دی په خپل مخلوق خلاکه سماوات پیدا کړی دی اسمانونو زوکه مر حق فرشتہ سره دا د دلیل د توحید او دا بیان د نیعاموږي نعمتونو خدای بیانې يقدر اللیلہ الله پات چې کوم دی نو کې سکایو داخلي هغه چې دی شپه پر روز باندې او يقول النهارہ او داخلی چې کوم دی ورځو علال لیلی پښپا باندې مشته وکړي او سخر شم او په کتابه کې د نورو صفمه چې زمونږه ستاسو په کار کې لګیا دي <coughs> او کلن <coughs> ار یو د دې ځوانو نه روان دي په پلک کې لعجل المسما هغه نتی مؤلین پوری چې ورځه دی او یا روزانه هر شوا روز دی پی گی کناو یا میښتہ الله العزیز الغفار نا الله پاک چې کم دې غالب دي او بخون کې د دوستانو دي خلقکم ای انسانانو تاسو دې خوله پیدا کړی من نفس واحدتن دا دا تن د یو د قن واحدنا د دا جاندار دار واحدنا چې آدم علی السلام دې او ثم جعل ثم خلقا او بیا الله پیدا کړ من ها د دقی نفس واحد من زوجها جوړه او انزل او وانزل یعنی و خلق لكم من الانسان تاسو وینئ چې کوم ځای کې شی مهم بشاني قران عظیم دی دا کې دا خلقنه تعبیر په انزله کوي و انزل لكم الله له کڅګری تاسو په پیدا کړی دي مینه عام د چار پیاونو نه سمانیته ازواج اتقسمه لكس پیږي مینه دوانس نه او منل معذ سنان او او يخلقكم او تاسو الله پاک پیدا کوي دې کې کنافي بتونه محاتقم دا غهیټو زمیند خپل کې خلقن پیدایش من باندې خلق پسته پیدایش نا ولې په ابتدا کې نو پوي بیا علقشی د مغزغشنه څلور میاسته تیرې فی څلور میاسته شي سو فمستی شالګه سلوې خرج نو پوي پرحنګ کې پرتې بیا حسشی سالوی خوازه علاکشی علا قسمنا یعنی دم جامد خون جامد او بیاج کم دینه سشی مزغشی بوټه د خوختشی سلور میسته برابر کوي ها د دې نوښت روح پاتې بکوای شي ما دانو نه کې شي پکی نا معنا دی علاقا مزغا يخلقکم الله پاتہ بزاو شجي فی ظلمات پدرو دروت يا رقي کنا نوچار کل دې ده ترا شتانيبا چې يخ خلقكم في بطونهم من بعد خلقين في خلق نقامل القدره شو کنه شو ها كامل القدره شو او في ظلمات ثلاث پدرو دروت يا رقي ولما ويش كم كميار كمي دري تي ري يو تيارچ كم د هيټي دا او بلتیار درحیم دا د بچی دانې دا او بلتیار دا صدا مشیې دا مشیې سمانا آ بچکم دې پیروان چې وی پیروان دې پیروان وی تبعیات دا لري مور سروی چې دا کنه سرویلنګ شي می ښایې راغو نو داګه نرشتو یو پېږې دا کې پردې چې دې ندی دن بندي پېږې اوس موږ یو ډاکټر ودا ورته می شرح کښ موږ ما دې به ور استاد جی وې تا دا کې چې دې کنا وې تا کان درې جلې چې دا پدې کې اس ال د نکاره نه وته ویدو مرڅه ته تیار ده اس له پکې کار نه کوي پېږې هغه دا کم بچی نه پکې کنه دې پکې پروت او نو یو سړی یو تیار د خېټي بل درحیم بل د پیروان ا پیروان هغه چمړه د چر دن تاو په دا چې کنه او دا هغه دغه شی چې د زنانه په خېټه کې پاتیش وا د دې بیا جون شي کېدی ا بیا درې مریبا او بیا په دې د سیبه ساروی په خېټه کې پاتیش نبهي کدا قانون دي چې به به خره دي. اته به سم دي. دا لا او ته بیا که نشته بس دا ورو باش. زالکوم الله مو سم پدې شي پات باندې رب کوم تاسو پر وډیګار دي له ملک او دغه پر واک اختیار دي لا اله الا هو نشته لایته باندې وددنه پانا تشربو تاسو کوم دي به کې کردوري شری عبادت ته کړین عبادت تغیر ان تک فرو که تاسو نڤدیک صدر نشتا این الله غنی عنکم الله به پروا دی تاسونا واستاسو ری عبادتنا أولا أولا دي دي. ولا خدا او ولہ يردوا او ولنا شکم دینه پسندئی ولا يردوا خدای پاک نه پسندئی او نغورکئی دی بادکی مخبل بندگان د پر کفر کنا او کفر الله د بنده د پر نه خورکئی اگر چا الله ته پک سپید نشتا الله ته پک سپید نشتا او ان تشکرو او که چنت تاسو شکر انده کې او دا بېګی او دا بېګی او د شکر لوی پرچدي ایمان ورودی دي یرزحو الله به پسندي خلکم ستاسو لپاره ستاسو لپاره پیدا راځي نه ځګني ها الله تاسو په پیدا خوش اله دي دقدر شي ديږي ولا تجرو وازرتن او نشي اغیشتي یورنڅو ګناګار وزره اخرى اغه پرځ د ګناه د بلنه پسو څومره الى رب کومرجو کوم په یو نه په کوم میما کوم ته عاملوون انه عليم بذات الصدور میما په قلوب و اذا مثل انسان هر کل شی ورسیږي انسان ته په کې دی ظالم انسان ته بر تقریبو مرضو یا چې کم دی په فقيري مدا عرب به د شیطان قید پر ودیګار پلنا منيبا پدا څحال کې چدي متوجي وخته تا ثم اذا خبلو بیا اللہ او بیا ارکلشی الله پاک ورکی دتا نعمت من خو د خپل ترپنا چې دې مستحق نه وي او ورکی منسیه ماکانا دی ایرکی ما دا کلمه دا ما په معنا د دا عبارت څخه ده خداینا دی ایرکی هغه خدای کان یدو چدبه الله پاک بل له هغه ای د پیدا غشيطه منکم لم به د نشا خدای دی هغه ایر په تیګه او وجع الان الله او ګر دی دا الله سره شریکانه او عاقبت پیسي لي يضل الناس لي يضل تدي په خرګ را ګمراكي ان چبي دين اسلام نه قل تو تو دي کافر ته حضرت دی کافر تو ويا تو تو ايست ته او ته بي کم دي نوکي کسکا تر نپواله بغفل كفر باندې قليل ال نگ غوندي انکا ويشکه ته چی من اصحاب النار ته صاحبان د اور نه د دې تارې کامات کې وسره و دا چې کم دې نومه د غره داسه کاکا هغه که بچی کم دې ترجمه کولنی اورته تاسو ما دا غته ال ترجمه ته جی ما ته ویرم لیش په دې پان شپ کې خو یو ډېر غړ ټکی راغلی دی ما یال نه ښه خدای ته کار کې ما دا خبره خو دا وي چې پرانی چې دې کوم څه ته لاغله تکېстаў یار مې زحمت مو تا کټ کوم دا نور سر بس کوم کنه حیقین د کیږي خدای پاک ته خیره هغه چاته ترجمه کوړي ما دې وی چې دا ټکی ده کنه ته دی دوه ما څنګه وی وقل تمتع وی حضرت خدای پاک وې چې ته نه پواله په یخطل کوم قربانی لګوږوندي اوبې ډاکره صحابه نن نو ته وکه جهنمی رسول الله تبیداوی نمه ير ترجمه خو به دانش نې کنه تر ما وکهره مې دا سه ومنې کنه چقول یا محمدو اے رسول الله توه یا دغه کا چرتا چې دا ستا په مقابله کې دي سوتوایا نمه دا قل چې دی دا قل دی او تم تعم مقوله دا نمه قول ځان له جملې او مقوله ځان له جملې په دپېشي اون مې چې ا دی و ته چې ته و ته وې سبو ته تن په واره په دې خپل لغون دي یربي تاسو مې شف دکته نو مې ها دا په ټیک دي نو دا کو چې چاته ترجمه ونه کی بکاسې موتوي ځان به کافر کې شي څلې پیری مې دا د قصموتوي او هغه مون خبرې ده نو مې یربي شو له تا به شرافه د دینه او دا خو کنه زربند مسل دی به لکه څه دا قراشي پټه کی دي نه دا ان مدا خدا او سپریم دا خبر نه پوه وی تدل ته به وی او ته بیا دا ته دمه چا تم کوه مدا کار وکړ څه دا ټیک نه ده مته په دلته راځه ایا مې بل علم نه ورشه او مدا ټیک نه هغه نه مرې هغه بیا هم کوله مکه شي اوس او بکی خو دا چه دا شید ٹھیک نت انکا من اصحاب النار تاکی سرطر صاحبان دا اور نئے دا رسول اللہ تا ہوئی چه دا پہ کافر تا تو آیا چه کوئی چه امن ہوا آیا آغسوک امن آیا آغسوک ہوا قانتون چه دے والاری فریقے کنا آو چه دے والاری پا عبادت پاندے آنا اللیل فریقے پا اوقات و دشپے کے ساجدان او سجدہ کوي او د په اوقات د شپه کې ولر عبادت کوي اوقات او ساجدان پیږي کله کله سجدہ کوي اوقات او کله ولر پمانځي کې یحذر الاخرہ او د اخرت نمېريږي د بزرګي داو کوي نه د بزرګي داو نه کوي ساجد صاحب ویو سره مو زده پیږي چې لارو مویزه بیت الله تمه وکتل نبی ات الله مبارک را دي دروازه سره سړې ولادي او جاری او بر سره کعبه سایلي دي دم او دې زبرتست خابري کوليو خل او جړلي مما وچ دي وسوي ما توکي خود سوار وکا یا غوي ممنغو يم کې طاعتم پزير ممنغو يم کې طاعتم پزير قلمي اپو بر ګنا هم کا شو وی خدا یا زوی دان کنی ما عبادت قبول کا زویما جز د دې خبر لایق نه مچ تا چې د ما عبادت قبول کا نن د نیم لایق او علامه ا ا قلم اپو ګنا هم کښو ير به چې دا کم ګناوونه نکړي دغه هم اپکا دا سړو خبرې دي دې ته سړې وې سو نه سرد دې جَعَنَ وَرَقَانَتُنَ آنا عَلَ سَاجِدًا وَقَائِمًا أَوْ يَمْحَزُرُ الْآخِرَةَ ناخرت نه ریږيږي یریږي کنه یریږي د تسړې وی خان او د قشدان بيدار کوي ناخرت نه نا ریږي د اعظم د ناخرت نه نا. او ويرجو ریږي او داب چې کوم دینه څو او امید کې د رحمت رب او د قمانه د ایمان د کبلږه ال ایمان او بینو او رازجي قل هل جست بالذین بېګې آیا دي کسان یا علمونا چا وی پويږي ها او بلذین کسان چې نه پويږي نو عالم او جاهل برابر دي ها چته برابر کې دي شي نو غوږ وکړه نو اې نو تو پاسک برابر دي قان تو پاسک هم ندي برابر کنه چې عالم او جاهل نه برابر لقد شرجی نو انما يتذکروا یا کنان نصیحت کبل قل یا عباد الذین امنو و یتجئ اژما کبنکانو ام انچ تاسو یمن رولدی اتقو ربکم و یری جرح پروردیگارنا علی پیشی او للذین احسنو پېگی کړه او د اې کسانو د پاره پېگی کړه دا سره د تطاور چاې نیکی کړی دا پدی دنیا کې مدد دی د پارسدا حسنه دا پېگی حسنه دا پدی رضا نیکی دا ینه اسو دا سلطه نیکه دا او ارد اللای او دانا جز مکه دا خدای چه دین واسعاتون پراخه دا وران دا دا دا من پیشوه او او ایزما اغی بندگانو تا چه چې ایمان روڑ دی چه اتقو ربکم دخبل خدای پاک نعویه نو چې کم زی که تز دیگیات دین سر تا نشی رسولی دا دا پریده و بلتای دلاشو دا ما نا دا کسه دا ولی زکچ للذین احسنوا فی هذه الدنيا هغه کسان چې نیکی کړې د په دنیا کې حسنا د دې د پار نیکه سلا د په آخرت کې او ان الله واسع او زمکه دا خدای پر اخدا ان هر کمل کې ملک ماست کې ملکی خدای ماست او ان ما یوفس صابرون او یقینا پیږي کنا كامل باور کولی شي صبر کوون کو ته د دا ترجمه د ایمان په پرتوبي د په د موقام کې ان ما یوفا سوافیرونا بیگ کنه سو ان الماصیاتی دا تکي غلیکل لید او اجرهم اجر تدوی بیگې حساب او بیا حساب زمانه اے میساب دګر کېلیم ووازنین پیمانه بنی نو رسول الله تعالی ویسین غبیې ودا ثواب وو تخدا سراواړی بېګې صبح صبح صبح صبح حدیث کرا دې رواه بروشه دا حدیث شورا ته کې صحياد لږه ګوړ تاسو به وري په دې دواته نه پیږې په وله بیا ته ورته ګور تکم ټکی و ما ته یاد درا بېګې صبح صبح دې رواه برول شي په اړه ما تا امر شوی دی چا ان عامد الله ما تا امر شوی دی نو چې ما تا امر شوی ته نو بالله کوم کو جالیا چا غتبن کیږي ما تا امر شوی دی پیګی کنن نو په غیل خوبتری کې وللا ان عامد الله چې زې عبادت کوم د خدای مخلصا چا خالص کوم چې الله لپاره د عبادت د شرک او د ریا او د شماته عبادت کوي او خدای کې ما امرته الله دې توفیق راکنه چکه مونږ د دې کړه دا ټول کلو مو د بل چا څو د غرا شي ټوله ماموله خراب شي و او امر تو او مات عمر مات عمر کلی شو دی چل اول المسلمین دی اول د گردن د دېومت نه ار پیغمبر په خپلومت کې اول مسلمانې قل ته حضرتو آیا چې انیا خافو زي ريغه ما ان اسي تربي کنا پرمن تخپل پر ور ديګارو کما نرز یریګما عذاب یو من عظیم نا آزاد دروځي لوئینه چرواه قیامت او وقلل لا قل و یاش الله اعوذ الله ولی من شود دې دا اعوذ ما قلی مقدم دی دا سړي دا جامي شه به جامي شه به په جوازي په تقديمي جوازي کې دا اوري بقې وروي الله اعوذ بو وجه الحبيب یا تمنا بقې وروي دې قلتو وایا چا اللہ قل اللہ آمدو دخلی عبادتکو مخلصن لہو خالص کونکی من اللہ تا پرددین فا آمدو تاس عبادت کا بیدا تحرید دے ما شئی تم اندونے پریگے ذرکی عقبت معلوم شی قل ان الخاسرین پریگے چا کاملان پر خسران کی انگر کسانی خسروان پر صوم پریگے چا دعوان کی اگر دوری دے خفل جاننا او خپل